Kata Sharipu, Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, dan fana bilmuhi di darin, tauluhu kaza kaza baqa ul la yusabu bil adam Aa, asamatnya bahawa dibulahul wujud wal qidam kaza baqa la yusabu bil adam ah jadi Katonya, kata Musonek, kerana bacaun demikianlah kekal. La yusabu bil Adam, kekal yang tidak dicampuri dengan tiada, yang tiada dicampuri dengan ketiadaan. Kemudian Bahalafah dulu At-tanwin Tanwin pada kata Baqa'un ya ada tanwin tu Ia panggil tanwin tu Lit-tanwi'i Wat-ta'zimi nah, Tanwin tu Ialah karena nak um, Apa nak menyatakan Bagai-bagai Lagi pula Wat-ta'zimi nak membesarkan ha, Maka tak kiri dia lah mana? Baqa'un ayna'un Min <tik> anwa'il baqai Ah, Haa Demikianlah satu bagai daripada bagai-bagai kekal Haa Satu bagai daripada bagai-bagai kekal Ha, satu bagai daripada segala bagai kekal yang amat besar hmm, Kerana kekal tu banyak kita dah sebut kekal Syergo kekal ha, Dan barang isinya isi syergo kekal Nengako pun kekal Dan ahli nengako daripada kufar pun kekal ha, Itu banyak kata kekal Ada kataan wa'il baka' Maka hak kita nak bercara ni kekal hak besar sekali. Ah ha, di situ. Tu dia huraikan kata baqa'un aynau'un min anwa'il baqa'i nau'un azimun. Ah ha, demikianlah satu bagai daripada bagi-bagi kekal, Ayat ha, amat besar Ah ha, inilah yang dikatakan kekal hakiki, kekal zat. Mithlul maz'kuri Itu makna kaza Mithlul maz'kuri Minal wujudi Diwal qidami ha, Satu bagai daripada Bagai-bagai kekaya amat besar tu Su'umpamu Yang tersebut daripada Wujud daqidam Supalah ha, Dengan wujud daqidam Su'umpamu pada pihak apa tu Wajah syabahnya Fil wujud bilahu pada mesti baginya bagi Allah Ta'ala. Wujud. Wajib bagi Allah. Qidam. Wajib bagi Allah. demikianlah baka. Wajib bagi Allah. Haa. Itu nak rayaknya. Itu cara ibarat. Kemudian dengan tafsir yang tadi. Fasmul isyarati. Maka isim isyarat pada kata Zaa Haa tu Zaa sebutir tu Kah tu kah Ada tajbih Haa Fasmul isyarat Maka isim isyarat yaitu Zaa tu A'idun alal maz'kuri kembali ia atas yang tersebut min, Minal wujud wal qidami Hmm Moga nak tepat nak klik dia tu dua Ta'wi dengan mazkur. Ha, bermula baka Satu bagai daripada beberapa bagai kekal Yang besar itu Seumpamu ini Ataupun seumpamu itu Apa seumpamu itu? Seumpamu yang tersebut daripada wujud dakidam Itu ha, maknanya isim isyarat kembali ke atas Yang tersebut minal wujud diwalqidam Wal, wal jami'un wa sabah dan bermula jamek ha, Kita mesehu dengan wajah sabah Iyalah Dia kata seumpama tu pada apa Ah, ha, Jamek lianya Huwal wujubu lahu ta'ala Jamek ialah mesti baginya ta'ala Itu ha, <coughs> tak kira imbarat Maknanya Wal muradubihi dan bermula yang dikehanaki dengannya dengan Al-Baqah Dengan kata kekal Fi hatihi pada haknya Ta'ala Dengan nasbah bagi Zat Allah Dengan nasbah bagi Allah Ta'ala tu Kekal makna apa? Kekal yang dikehanakinya ialah Adamul akhiriyati lil wujudi. Tidak ada akhir, tidak ada kesudahan bagi adonyo. Adamul akhiriyyati lil wujud li wujudihi. Alallahi tagatif Tidak ada kesudahan, tidak ada akhir bagi adonyo, bagi ada Allah. Tu panggil kekal. Wa in shi'ta ay qawlan akhar dan jika engkau nak akan perkataan lain kalau engkau nak kata akan punya perkataan lain boleh qul ta kata gini tak apa makna kekal itu ialah ada muktitamil wujudi ha, tidak tidak ada kesudahan bagi ha, hatullah, ha, ada nah hak tulah jalah bahasa ni adamul akhiriyyati wujud atau dengan kata lain ada mukhtithamil wujudi ha, Nah Ikhtitham Tidak ada kesudahan bagi wujud Tidak ada kesudahan bagi ada Allah itu Itu ha, kata kekal Adapun kalau ada kesudahan Macam kita benda baru ni Itu orang panggil ha, Tak panggil kekal hmm. ha, Kalau kekal pun ya panggil kekal Kekal pun dia panggil kekal aridi. Nah kekal aridi seperti kita kamu dia pada mati kehidup okay, balik. Nah, nah bila hidup balik ahli syurga masuk syurga ahli niako masuk niako, kamu dia kekal mereka itu di dalamnya. Atu ha, kekal tu. tu kekal tu kekal aridi. Kau panggil kekal aridi dengan mana? Nah? Dengan mana Allah ha, mengegalkan? Atu ha, panggil kekal aridi. Allah mengekal sebab tu syurga ni aku kekal. Kalau Allah membinasakan binasalah. Sabit tu dia panggil haa, kekal syurga ni aku itu trimo, dia panggil trimo Adam. Trimo, trimo hilang. Itu hmm, dia ada kekal Allah Taala tak trimo hilang, haa, tak trimo binasoh. Itu dia panggil kekal zati. Asabit tu dia kata nau'un um min anwa'il baqa. Ah nau'un um min anwa'il baqa. Haa, itulah kekal makna tahan. Jalan juga kita panggil tahan lama. Kekal makna tahan lama. Asapa kita kecek okay, juga. Ah tu oh hak buat tu rumah tu kukuh-kukuh kuku, saja. Kekal itu. Ah ada dia kata gitu. Haa, rumah tu kayu cengah saja Ngebah saja, hmmm, rumah ni kekal Duduk situ, memang ada Haa, ah, tu panggil apa, apa tu? Itu semua tu, dia panggil aridhi Hmm, tak ada salah pun Sebab tu kita nak tahu makna murak Makna murak Bukan salah, kecek pun, tak ada pun Yang pentingnya kita kena tahu murak Cakap lagu ni walaupun kelima sama Tapi makna murak tu apa? Nah, pokok kata tulah bo itu dekat kata sedia, tulah. Ah ha, rumah ni rumah yang sedia. Ha, ini itu yang sedia, ini yang sedia. Allah yang sedia, ah ha, muafakat pada lapar tu. Ha, lapar kelimoh tu. Tapi makna tak apa. Ha, kekal Allah, kekal zati kekal makhluk, kekal juga boleh panggil tapi kekal aridi. Ha, nah Kita maklum Surga kekal Nekal kekal Aras kekal Semua itu makhluk hmm, Terima bernasar Tapi dengan kerana Allah mengekal Maka, Kekal lah Maka kekala guttura Pagi bersahabat dengan Allah mengekal Kekal aridik Adapun kekal Allah Bersahabat dengan siapa mengekal Tidak Itu ha, kekal zati ha, Sahabat dia imbarat sini Nau'um min anwa'il baqa Nau'um ya'azim dia. Ha, begitulah ha, ibarat kita ni dah, ha, Semua tu masing-masing guna ibarat Walau bagaimanapun kita paham maksud kata Nakwayas yes, kekal Allah ta'ala tu kekal yang zati Maka cuba kita cari siapakah Selain daripada Allah itu yang bersifat dengan kekal Kekal dengan ini makna kalau disoal jawab tidak ada selain Allah jua. Ha, terkandung dalam makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang mustahak disembah melainkan hanya Allah. Allah je yang sifat dengan kekal, kekal dengan itu makna. Ha, Mengandung menganduh itu. Sebab la ilaha illallah ni besar. Hmm itu dia. Tak mana kita dek, kira satu-satu tu dia terkandung dalam makna tu dah kita nak mengaji wujud hakiki siapa bersifat dengan wujud dengan makna itu tidak ada melainkan Allah jua ha tu kan la ilaha illallah ha mengaji ba sedia pula sedia dengan makna tu ha, dengan makna tidak ada mula tidak ada selain daripada Allah ha, Mengandung dalam makna tu sebab kita wujud kita bakal semua mengandung dalam makna la ilaha illallah ha payah sangat orang hatiku pun nak terima tu payah Hmm, betul ya. Bila kita beta kata, -kata besar Sungguh we kelima tu. Hmm, betul ya. <tuh> Jadi segala-gala pengajian kita sama dengan itu tu, duk tupu dalam makna tulah. Asabik tu paling kurang nak banyak orang muttaqin mengucap dua kelima syahadah, banyak orang muttaqin dah mertab asas. Walaupun amilus solihah kurang pun, muttaqin dah tu. Sahabat tak ada data pada hadir di akhir-akhir zaman Oh, orang pandang mengucap tu, orang mulia bercakap Haa, walaupun kuali segi amal Sebab apa? Sebab ketika tu jarak orang yang ada Hingga sapa, sekolah dah mengucap tu pun berjuru <coughs> Sekolah kita misal kita pergi di kapal orang jahil kita pergi ke tempat-tempat Orang hujung-hujung, tak ada orang alim dah Tengok pakar kias orang tu, oh, oh, oh, masalah kamu Haa, itulah walaha banyak perkara lagi kot lain tu kadang-kadang semaya berpada pada napa atau rasa berjurus dah ha dah tak ada roh dah. dah tak ada roh orang lain nah ha, demikian gitulah hai ni na ayat kata kelimah tu tu besar ha, nah ha, kemudian bila kita faham makna kekal kekal dalam arti makna tidak ada kesudahan bagi ada ha siapakah apakah ha, yang, la, yang bersifat dengan kekal makna itu kada Sekalipun kita ada kata Kekal dengan aku Kekal ahli dengan aku Kekal syurga Kekal nikmat syurga Bukan kekal makna ha, Nah, Haa Nah Wa in syikta qulta adama Adamuk hitamil wujud Wa dalilul baqa ilahu ta'ala Dan bermula dalil Yang menunjuk di atas kekal Baginya ta'ala Lahu Ta'ala ialah Annahu bahwasanya Ini panggil dalil akli ni Kita nah, lihat cara fikir Dalil akli yang kat'i ha, Dalil, dalil ah, akli yang kat'i Annahu bahwasanya Pakai domi rushan pun tak apa Kalau nak kumbali domi akli Kepada Allah Ta'ala Annahu bahwasanya Lau jaza alaihi Jikalah harus atahnya ha, Maksudnya jikalah harus atahnya mana harus baginya Jazah ala ala manalah hu Kalau sekirah harus baginya pada akar Jazah sini jazah fil-aqli Jikalah harus ay fil-aqli Alihi ay lahu ta'ala Kalau harus pada akar baginya ta'ala oleh al-adamu oleh hilang Katakan tak hilang lagi tapi harus hilang boleh jadi hilang terima hilang ha tu fardu kalubalah tu nas tayu ajaobnya lastahala alaihil qidam nas tayu tertegoh atahnya tak terima atahnya oleh dia ha tu lastahala Nas saya tertegoh, Atasnya tak terima pada akal Atasnya atas Allah tu Uleh sedia nah, Kalau Allah Ta'ala tu Boleh jadi hilang Tak hilang lagi tapi boleh jadi hilang Sumpah kita nah? Kita ni masih ada Kita ni masih bersifat wujud Kita ni Tapi dalam keadaan begitu Adam, Kita ni masih ada Tapi terima tak ada Tu kata haruf baginya tak ada. Harus baginya hilang. Sebab kita ni yang baru tak ada syok lah. Ada Allah Ta'ala ni. Kita perlu katakanlah haruf bagi dia tu hilang. Jawab dia. Nasa tertegah tak terima pada akak. Atasnya uleh dia mana tak sedia tu kan. Ha? Haa terlucuk dia pula. Haa bila tak sedia pergi kau Baru. Nah, ha, klik kau dah lagi dah lepas dah. Haa selama situ dah lah. Ah ha, klik pada laukana ha, laulam yakin kodiman ada apa lagi lagi kononlah bila tidak tidak uh, <coughs> nasihat tertegah tanya oleh tidak mustahil tanya oleh dia Bermakna kata baru masuk kata laulam yakin kodiman la hadisan il la wasitatamikhunumai walaukanah hadisan laftaqra limuhdisy. Walau iftaqara li muhdisin Laftakara muhdisuhu ila muhdisin Siapa akhir? Lazim darutasalsu Klik di kot nu Haa ni kita faham denu tak apa Dia sama jalan tu Soalnya lah kata kita dah gigi-gigi jalan Pong disarut jalan tu Gih kot tu Tumbuh kot darutasalsu Ya mustahil juga Haa itulah dalil kata wajib Bagi Allah itu kekat Kalau gitu kita ke demubah Wadalilul baka Ay ha, dalilun ala wujubil baqa ilahu ta'ala Dan bermula dalil Yang menunjuk atas mesti kekal baginya ta'ala ialah bahawasanya kalau harus pada akal baginya Allah itu Uleh hilang, uleh tiada Katakan nasjah tertegah Yang tak terima pada akal atas Allah itu uleh sedia Ni tak sedia lah Ha, jawabnya tak sediahlah Sebab apa lima taqaddama fi kalamil mutannafi kerana barang ni ilak bagi kata lauzazan lastahala kerana barang telah terdulu ia di mana fi kalamil mutannafi telah dulu pada kata mutannas di gamama taqaddama min qawlihi daripada katanya mutannas وَكُلُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ الْعَدَمُ عَلَيْهِ قَدْ عَنْ يَسْتَحِيلُ الْقِدَمُ Al-Pahdah Maksudnya kata Al-Pahdah Dan tiap-tiap barang Yang harus Atahnya seperti tadi Tiap-tiap barang yang harus Pada akal baginya Ulihina Alayhi قَدْ عَنْ يَسْتَحِيلُ Alayhi tak lupa dia Yastahilu alayhi tertegohlah pada akal atahnya atah majaza ali adam tertegoh oleh uh, al qidam oleh dia ha tu tak sedia tiap-tiap barang yang terima hilang barang tu tak sedia tak terima nak kata dia bermakna barang tu baru bila baru bukan nak padanya membaharu ha kaifa ha, kaifa ni 15 litan ha, dengan bawa pada engkau tak boleh terima Kaifah yasihun La yasihuh Ataupun Kaifah ha, yasihuh Bagaimana sah ia Bagaimana sah kata Apa dia ini tertegah atasnya oleh hidam Hmm tu Kaifah ha, yasihuh Bagaimana sah ia ha, Kata tertegah atasnya oleh hidam Yang ini tak sah Haa, kata tak sedia atau tak sah Walhal Kada sabaka kariban Padahal Sungguhnya telah terduhlu Halkada hampir baru-baru saja Lepas maknanya Uleh wujud bulqidami Padahal Sungguhnya uh, terduhulu Atasnya uh, Padahal sungguhnya Hampir Uleh wujud qidam lahu ta'ala Bagi Allah ta'ala Ah ha, tu dia. Ah wa kullu wa kullu ma ali jatuh ma. Ha, wa kullu ma qidamuhu istahala adamuhu. Ah jatuh banyak-banyak tu jatuh jatuh ma. Wa kullu ma. Ah nak ada dia. Thabata titik ba tak Qidam ah tu titik. Titik kah tak cukup. Hmm nah wa kullu ma thabata qidamuhu ha, dan tiak-tiak barang yang telah sabit yang telah mesti ah ha, sabata dengan mana wajiban itulah tiak-tiak barang yang mesti oleh sedianya tertegoh oleh hilangnya ha, tu baru saja lepas dak mari ha, kemudian wa dan semuanya telah muafakat Tak ada berselisih lah Uleh segala uqala Segala orang-orang yang sangat berakal Hmm Saga Al-uqala jamak pada aqil ha, Bukan jamak pada aqil Aqil dia guna aqilun Aqilun, aqilan, aqilun Ini uqala jamak pada aqil Syukur ulama' jamak pada alim Ah nah wa qaditta dan sungguh telah ittifaq telah muafakat oleh segala orang yang bersangat akal orang yang sangat berakal tajuk muafakat ala hadzihil qadiyyati atah ini qadiyah ini jumlah perkataan ni perkataan kata mana kulama tabat qidamuhu istahala adamuhu ini qadhiyah ni. Ha, ah ni tak ada kilah dikalanya puak-puak orang yang besar sangat, orang yang ah ha, sangat berakal. Tak ada kilah tu. Ah ha, sabit itulah kalau kalau lah harus bagi Allah itu hilang, jawab dia tertegah oleh pidam. Ah ha, mantap sedium. Ah ha, dia dia dan keadaannya tiap-tiap barang yang mesti oleh kidam tertegoh atanya oleh hilang tu qadhiyah tu ittifaq hmm kama kama pi ah ha, hak ni nisbah ni tak tak jumpa kalau akawi ada kama bil tengok zahir dia ada alal kubra ah ha, tak ada rajak dalam mujam ha, nah wa urida 'alaiha adamuna fil azali ha lepas tu ore okay, iktirak lah. dan di iktirakkan atahnyo atah po tu atah hadzihil qadhiyah ore okay, iktirak dah qadhiyah takni kato janak tiap-tiap barang yang sabit oleh kidamnyo ha tertegoh atahnyo oleh adamnyo Ha, tiap barang yang mesti dia ha, tak terima oleh hilangnya. Patut ore iktiraf ore cari perkara ha, ni ada saat ni kulluma ni maksud ada apa dia tu kullu makna majmu' ko kullu makna jami. Ha, kalau kullu makna majmu' tu kebanyakkan tak ada mesti lah kalau kullu makna jami semua tiap-tiap makna semua semua barang yang amat ha, mati oleh qidam ia ha, ialah ha, terteguh atasnya oleh hilal azuhiq ha, tudahlah kuliah dia panggil qadhiyah ha, kuliah ha, mana kala itu demo poeta poeta ada masallah terk keluar daripada qadhiyah itu lalu tu wa urida 'alaiha urida mana utridah dan diiktirakan atas qadhiyah itu akan ada fil azali tak ada kita pada azal ma tak ada kita pada azal tu fa innahu qadim maka bahwasanya ada fil azal tak ada kita pada azal tu sedia patut kita masuklah ke keadaan tak ni wa kullu ma thabata Tiap-tiap barang yang mesti oleh dia, istahala alaihi adamuhu, tertegoh atasnya oleh hila. Kalau gitu tak ada kita hitu, lani dia tak ada lagi. Adora la. Ah, ha, kalau gitu, hilalah tak ada hitu. Hila dah tak ada. Lani adora ni. Ah, ha, hati kita kita manusia makhluk. Makhluknya daripada mana? Ah, ha. sebelum pada Tuhan menjadikan sesuatu daripada makhluk, ia panggil fil azal. Ia panggil fil azal. Ah, ha. mana kalau Allah Taala mengadakan satu daripada makhluk, ah, ha. ia panggil mala yazal. Ah, ha. kalau gitu? Ha, tak kalau tak ada kita Kita makhluk Murat bukan orang manusia je Tak ada sini Tak ada kita makhluk Tak ada kita makhluk Kodim ha, Tak ada kita makhluk tu Tak ada segala makhluk Dia panggil Kodim ha, Sedia Kamu dia dalam keadaan tak ada tak ada tak ada Tuhan so, mengada suatu Haa Hak lagi-lagi dia panggil Fima la Ah ha, Jadi hak tak ada itu Habis kan? fa ha, kad tatqullu masabata kidamuhu istahala alayhi adamuhu nampaknya kaedah tu qadhiyah tu batallah dengan masalah ini ah ha, bayar sikit ya ah ha, tengok dulu wa urida alaiha hadiyyah atira atas ini qadhiyah ni akan adamuna fil azali akan ketiadah kita kena kian adamuna itu ay adamul makhluqa A'adamul ha, makhlukat fil azali Pada azal Azal ni sebelum pada tuham jadi apa-apa ha, Fil azal panggilnya Kali itu tak ada ha, Sebelum pada tuham jadi makhluk Makhluk tak ada tu kata tak ada kita Tak ada kita pada azal Fa innahu qadimun Maka bahawasanya Adamana fil azal tuqadim Kodeng ke mana pulak dah Haa ni kena-kena Kena berlaku akun pulak ni Kerana dia pecah Nak panggil kodeng Tiga akun lepas dah Nah Satu akun nak panggil kodeng ni Khah dengan zat Sipat Tak nah, Zat yang tidak ada mula Nah Satu akun kata Khah dengan mawjud Yang tidak ada mula Haa nah, Kedua-dua akun tu, tu Tak boleh nak panggil kodeng Ada muna Haa nah, dia kata Bina'an alal qawli Haa nah. Situ pula dah ha, Nak jaga situ pula ha, Ini sebagai berlaku ni Sebagai berlaku dah boleh baca Bina'un Bina'un manama ha, beniyuh lah tak weh Ini dibinakan alal qawli atas ka'un yang mengatakan Bisa fil qadimi wal azali Haa kena berlaku dulu di pelaku atas kau yang mengatakan dengan muradih taradud dengan taradud dengan muradih qadim yang azali kau yang ketiga itulah bukan Hakilah lepas dah tu Anda kita tahu dah situ sini gambar marilah ah ha, qadim dan azali tu Apa beza antara qadim dan azali kau yang ketiga kata mutaradifa dua lafaz yang berlainan dan bersuatu padanya oleh makna. Hmm tu dia. Makna satu ini qadim dan azali satu makna je. Nah ha, qadim dan azali tu satu makna je. Maka kita berlaku tah kau nilah. Ha berlaku tahkau, orang kata, orang tu berlaku tah kau hok kata tu tula je qadim dan azali. Barang yang tidak ada mula baginya panggil qadim azali. Tak kira barang tu zat tipak Ha, tak kira zat, tip tipak ia bahasa ada Ia bahasa kerti tak ada kira Asalkan barang yang tidak ada mula baginya Panggil Qadim lah La Azali lah ha, Maka nak berlaku tah kau ni Kemudian keedah kata Tiap-tiap barang ia tabik baginya oleh hidam ha, tertegoh asalnya oleh hilang Kemudian Adamuna fil Azani Qadim Azali ha, Qadim Azali Ha, kata tadi tiyak-tiyak barang yang mesti khodim, Yang mesti bersifat ngati. Dimana barang yang qadim tak terima hilang. Hanigana ada munani dalam keadaan dalam keadaan begitu hilang. Ha, kita tengok dia lagi. Undur klik. Wa urida 'alaiha adamuna fil azali. Pasti dia selit binaun 'ala rid selit. Ah, ha, telah kau dulu. Wa huwa makanya itulah ada munafil azal Supa juga ke adamil mustahili Seperti tak ada segala perkara mustahil Adamil mustahil Boleh kita kata oleh Allah istirahat ha, Seperti tidak ada segala perkara yang mustahil ha, Tak ada segala perkara yang mustahil Supa dengan ada munafil azal tak ada segala perkara mustahil hak yang dok kata istihalatul mustahil itulah ha tak kewajib wajib tak ke qadim ya ha mustahibu ke qadim adamil mustahil katanya sininya ibarat mullah ha ka adamil mustahil ataupun dengan kata lain istihalatul mustahil ha leh semua tu kodim tu semua tu kodim jadi serupa ada munafil azal qadim. Adamul mustahi qadim. Ah ataupun kata lain istihalatul mustahi. Tak ada lemah tak ada sedia. Aa, Allah sedia zat sifatnya sedia. Allah bersifat dengan qudrah sedia. Aa, Allah Ah, ha, apa nak tak ada, ha, tak bersifat dengan lemah. Maknanya tak ada lemah, tak ada lemah tu pun sedia. Ha, itu kata qadim. Ha, ni nak berlaku tah kau kata hok tolol lah ni. Dengan kata azali sebenarnya kau ni. Ha, nah. Apa dia zat Allah? Sedia, qudrah yang ada pada zat Allah, sedia tak ada lemah, sedia. Ha, dia dia. Ha, dia punya adamul mustahil tu atau istihaalatul musahib tu nak kata istihaalatul mustahil tu Tak sapo lah adamul mustahi qadin tak apo je dia kata mustahi tu qadib nak jadi wahai sikit walaupun iktikad tidak tidak lagu tu orang panas sebab dalil bila tanya demo kata mustahil qadin kada demo pegas pada demo kata tu salah lah ah faham kau nak mustahi tu qadin kalau gitu lemah Allah Ha, tak qadir itu tak pada tak tak mustahil mah Allah. Ha lemah Allah Taala tu mustahil buta tuli bisu Allah Taala tu mustahil pada orang kata mustahil tu qadir. Seolah kata lemah Allah sedia, ha, ha, ha, buta tuli Allah sedia, ha, ada apa lagi? Ha ya kata begitulah. Ha tu orang yang kata mustahil qadir dia kata bukan gitu. Napa lagu mana? Dia kata lemah tak ada di tu ha sedia. Ha, ha dia kata gitu lemoh, hak tak dok, di tu he, tu sedia Apa kali tu sedia klik mana? Klik betul lemah, ke klik betul tak dok, di tu he. Cuba kyo yang mana? Lemoh, hak tak dok, di tu he, tu sedia Kalau tu sedia tu sifat pada lemah, ke sifat pada hak tak dok, di tu he. Ah, ha, klik pada tak dok. Bukak, buka lemah, tu sedia Lemoh, hak tak dok, di tu he. Jadi si jodoh tu ada. Si jodoh tak ada itu ha. Tu Allah halus sangat dia. Ha, halus lagi tu dekat kaki itu. Nah ha, ha, batullah ini seorang ni Adamil mustahi. Ha itu maksudnya qadim. Ha ono. Jadi tak ada kita hari tu fil azal. Dia punya adamuna ai adamul makhluqat fil azal. Fa huwa ka adamil mustahi maka iaitu adamuna fil azal ka adamil Mustahil mana ko dia juga. Bahwa kah mana perihalnya kudim, bahwa kah Adamil mustahi kah apa beliau, ayfa innu kudim. Patu nak tanya kata falima, maka kerana apa kok? Jazang kita'uhu maka kerana apa haruh oleh putuhnya? Ha, ada tu Ha, Katakan tadi Kuluma sabata fidamuhu Istahala alaihi adamuhu Ha itu dana itu Saya ha, tanya hatu itu Kenapa kita kita'uhu Harus Oleh putuhnya Nya ada minat Balah mana terputuh Putuhnya biwujudina Putuh ada minat itu dengan ada kita Fima la yazal Ada bila Fima la yazal Ah ha, tu nak beza fil azalnya bimalayazana pula. <tik> Allah. Ah ha, fil azal bimalayazal. Kalau kita nak kira batas saja dekat mana. No? Sebelum daripada Allah Taala menjadikan satu makhluk pun tak ada jadi gopos-goro lagi. Kan Allah wa lam yakun syai'un wa kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Aw Ya banyaklah lah jadi puak-puak Asy'ariyun mari dipada negeri Yaman. Ha, dia tanya masalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dirata oleh lain. Tanya tu tanya tanyaning hatu haning kami ni nak tanya. Ha, sebelum daripada Allah menjadikan sesuatu itu, ha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Kaanallahu ado Allah Ta'ala tu kanai panakan mana wujida." Kanallahu ay wujidallah Ada Allah baca bina apa oh makna bina makna bina faed Kanallahu Ada Allah taala walam yakun shay'un ghairuhu dan tidak ada suatu selain daripada Allah mana Allah je yang ada yang lain tak ada apa sekarang Ha tu orang panggil sebelum pada Tuhan jadi apa-apa orang panggil fil azal nah tu panggil fil azal kali gitu belum Allah Taala menjadi sesuatu daripada makhluk mana makhluk tak ada depa tu Adamuna fil azal hukum waktu itu qadim ha ada masalah takrif mala awwalalahu tak ada kita tak ada kita tu masalah takrif mala awwalalahu barang tidak ada mula kalau kata ada kita tak ada kita tu ada mula bermakna kita ada dulu pada tak ada <laughs> Deh. Ha, hati kata tak ada kita tu dia maksud dia qadim maksud dia tak arif mala awwala lahu. Hmm. Ada Allah Taala maksud dia tak arif mala awwala lahu. Ha, segala sifat Allah Taala maksud dia mala awwala lahu barang yang tidak ada mula waktu qadim. Nah, za Allah qadim mala awwala lahu. Segala sifat Allah qadim mala awwala lahu tak dak kita belum pada Tuhan jadi apa-apa. Ha qadhi masa ma la wala lahu. Adria. Ha, tahu? Ha, itu tafsirul hummi. Kemudian, ana ha, dalam keadaan dak qadhi, Allah itu tak terima, hilang sama sekali. Ha, tak dak kita tu qadhi Masa'lah kata barang yang sebab oleh kidam mustahil atanya terteguh oleh hilang. Ha, dano tak dak kita hilang. Ha. Dak tak ada tak ada tak ada, tak ada. Hilal tak ada. Apa? Ada. Bila tu ham ngadak jadi ada. Hilal lah Adam. Hak kata benda koding tadi tak hilal. Satu kena ha hilal. Nanti tu. Nampak je lah yang cirak dia. Falima jazan kita'uhu. Maka kerana apakah harus oleh hilangnya, oleh putuhnya ni adamina fil azab. Putuh bila? Bi wujudina dengan ada kita-kita makhluk. <coughs> makhluk fi, <coughs> fi malayaz. Harap tu malayazah pula bila kita berlaku pula atas kawan yang mengatakan awa-awa Allah Taala menjadi apa dia? Akhilah ah, la wei. Ah, kata setengah apa nama kalam kata setengah luh kata setengah arah ai ah, macam-macam khilaf banyak kata setengah ulama hodok khilaf begitu begini itu selepas daripada nur Muhammad. Jadi mana kata Kawan mengatakan awa-awa paham jadi nur Muhammad. Ha, yang lain pada itu kamu dia pada tu barulah dijadikan yang lain. Ha kita berlaku kata Nur Muhammad. Maka sebelum daripada Tuhan jadi Nur Muhammad tak ada gapo tu kata ada munafil azab. Bila Allah Taala jadi Nur Muhammad ha, mula situ panggil bi ma la yazal. Ha, kita nak misal juga ke nak misal we napa kita nak misal dengan kita lah, nah. Ni supaya kita duduk dengan keadaan tak ada anak lagi. Seolah-olah kata fil azab nah. Ni. Anak kita ni fil azan salah. Tak ada anak kita ni salah fil azan. Lepas pada tu bumbuh lagi, tadinya duduk dalam fil azan lagi tu. Ba, boleh soalnya. Ah, ha, piman layazan hak lagi tu Ah, ha, hak lagi tu piman layazan lah. Hmm, boleh jadi nak dapat hak lagi, boleh jadi nak soal tu ko nak lagi ke nak belah ke belazan lagi Tak tahulah tu. Ah, ha, piman layazan ni banyak. Belum pada boleh, tak ada boleh suara tu. Fil azal. Salah so, Allah. Allah nawait batas. Saya so, untuk nak beritahu. Haa. Perbezaan. Eh, Setajuk. Haa. Ni apa-apa Sebelum pada tu jadi sesuatu daripada makhluk. Ia panggil Adamunafil azal. Manakala kalau Allah Ta'ala menjadikan. Mula menjadi Nur Muhammad. Mula situ. Hak lagi-lagi tu. Fima la yazal. Langit ha, tak dapat jadi lagi. Kita manusia tak ada menjadi lagi. ha Fima la yazal. Haa. Maka. Hak takdok tak boleh panggil takdok kita adalah Dia panggil fil azad Fimalaya azad dia panggil terputuh dah Haa takdok Hak kata tak takdok sedia tadi terputuh Ha kata gana tadi Kek dah kita bila barang yang mesti Uli sedia tu ha, tertegah oleh hilang, hani hilang ni Haa tu jawab doa duak Iktirak tu lalu jawab Ujibah Haa bayar sikit nah Ujibah Ay ani li'atirah dia diambil pada ira Uridah or, tadi Ujibah Lalu dijawabkan Anil ira di. Nak ambil masdah itu Pak tak apa Nak ambil maknum Pak tak apa Ay, Anil iktirah Dijawabkan daripada iktirah itu Jawab begini Bi anna hadihil qa'idata Haa tu tafanun tu Tadi kata hadhil qadiyah Ni Halihmi kata hadhil qa'idah pula Haa dia panggil tafanun fil ibarah Dijawab dengan bahawa se ini kaedah ataupun ini qadhiyah ni Kata mana ini qadhiyah wa kullu ma thabata istahala adamuhu tu ini kaedah ini qadhiyah dijawab kata Inna ia fil qadimil wujudihi Hmm tu dia hanya pada baraya qadim hak bahasa ado jo mada hmm, pok ah ha, itu dia jawab kata wa kullu ma sabata qidamum di situ masduk dianya kenaka alqadimil wujudi ataupun alwujudi merod dengan ma situ maujud qala ha, awwalalahu ya ah ha, tiak-tiak barang qadim barang qadim kata maujudun la awwalalahu ah ha, qadim mana barang yang ada hak tidak ada mula <coughs> ha, hak tu ya kah dengan hak tu ya Mm gale gitu. Adamuna ni bukan wujud, bukan wujud diri. Adamuna ni masalah adami, masalah salbi. Ah oh, kalau tak ada kena mengena dengan kaedah tadi, nak ambil hak ni nak gibat kaedah tak leh karena keadaan tu khas dengan wujud diri ya bahasa ado je. Ah. Ani kita berlaku atas kau, kata qadim dan azali itu satu makna kalau kita berlaku atas kaun yang ngata qadim yang azali itu umu qussu tak ada kena iktiraf dimula di mana ha kena apa kena Adamuna ke, tak panggil qoding mula gitu ha gitu tak? Hak yang kata wa kullu ma tabata kidamu hu ni makna kena ke qadim maka tak panggil qoding malaikat khah dengan maujud kalau gitu Adamuna tak masuk dalam malaikat dah dimula lagi Ah, ha, susah dak kena ikhtiraq ni. Ha, jika kita berlaku qadim yang azali satu makna. Kalau gitu ada munafil azam kele qadim. Ah, ha, kalau kita berlaku tah kaum kata, ah, ha, tu tukah bagi yang maujud, ada munna tak masuk dalikullu luma ha. mula gitu dah sebab apa boleh kata ini kaedah ni innamah ya fil qadimil wujudi illi dalilu innamah qama fihi ad dalil itu hanya berdiri ia dalil padonyo juo pada al wujudi ya fihi fil wujud fil qadimil wujudi ya ah tu dia dan dalil itu dakah nak tu ja tengok dalil kalau tidak ada ia sedia nasdayo baru bila baru tak lepas pada ia membahru ha itu dalil tu tu berdiri ia ya, pada nya ja uh, pada alqadimil wujud tinggi begitu lah gamal zakarahul imamu ibnu zikra ha al imam ibnu zikra kata begitu lah tu itu nah, satu jala. Wakal <tuh> al-Fihriu dan telah berkata al-Fihri dia kata Innal Iraa min aslihi madhuun. Berdia. Oh ini potong dihumbia. Al-Fihri kata eh bahawa seentirah dari asalnya asal dari humi iqtiro lagi dah madepuk ditolak di humi lagi ah iqtiro tu ditolak dari asal-asal lagi hazairah la mano madepuk bi anna wujudana dengan bahawa ada kita kita makhluklah tak ada tak ada tak ada tak ada Tuhan mengada jadi ada ah ada kita tu Qata'a ada mana Memutus ia ia wujuduna akan ada mana Ada kita memutus ia akan tak ada kita tu Fima la yazalu Memutus tu pada ma la yazal La buka lah raza La ni la yakta'u Buka memutus ia akan ada mana fil azali Haa lah mana jadi tak pada paningnya panggil itu Bukan mutuh Boleh tengok Kita kata belum pada Tuhan menjadikan Nur Muhammad Mana sebelum tu tidak ada apa sekarang Ada munafil azan Adalah ada tak ada tak ada Allah mengadakan Allah mengadakan Mengadakan Nur Muhammad Mula daripada situ adalah kita Nah Kita makhluk-makhluk dah tu Ha, satu makhluk dah tu patut langit bawah memang keluk tak ada lagi tak ada lagi pun panggil malazat maka ado panggil tak ada kita tak ada kita habis panggil tak ada kita di setakat malayzat bukan kata habis dia di azan tu tak panggil dalah mm tak panggil dalah ah ha, tengok sape kita tak ada anak lagi tak ada anak lagi tak ada anak lagi boleh anak dah? Tak ada boleh lagi Tak ada boleh lagi Lepas tu orang mu Haa ha, Boleh lah sorai Dia panggil tak ada anak lagi Dah lah ha, Panggil ada anak lah ni ah ha, Dulu Tak ada anak lagi lah tu Tak ada boleh anak lagi Haa Tak ada anak lagi tu Bawa tiba bak, Boleh sorai Boleh sorai Tak ada anak lagi tu tidak dah lah Tak panggil adalah tak ada anak Panggil ada anak Mulai sekarang lah Sekarang boleh anak Belum ada tu dah tak ada anak Kalau kita bila pak boleh anak Bukan lagi mutus belum pada anak Belum pada Dah tak ada anak-anak situ Haa bila kali kita berita kecap Haa oh, kecap kecap kecap Haa berlaku 4 tahun dah Haa dah lihat 10 tahun Sekarang tu kita tak ada boleh anak lagi Haa haa Dia kecap gitu Mari ni baru boleh anak Sekarang ni baru Belum tu tak ada boleh anak lagi jadi mananya ni pos-pos tu belum pada pimal pil azab baik kita tak ada. Pil azab kita tak ada. Pimal la yazab ha Habib pun ni tak ada ada mula ada. Allah payah sikit deh. Walau bagaimanapun ha, nah. Ha, kita kena ha, cari jalan hmm, bina pak jalan dia. Al-Fihri kata iktirak tu dari asal-asal lagi ditolak ke mana tak boleh ditolak pun tak boleh diiktirakkan dari asal lagi dengan bahasa ada kita tu bukan memutuhkan tak ada fil azal memutuh ke tak kita fi ah ha, fi malayazan. mana fi man layaza dah panggil tak dah lah ada dah hmm ada kita boleh anak tak dah panggil tak ada anak dah lah kita ada dah ha, belum tu belum tu tak ada boleh tak ada panggil ada jadi sekat boleh dia panggil ada sekali tu sekat boleh panggil ada adakah ada ni memutuh ke tak ada, belum boleh ada ha, ha, ha. Ma kata ah ada mana fi la bukan, la yabutaa fi al azal. dan jika tidak, ini biang kata ah azal. Dan jika tidak dengan bawah memutuhkan tak ada citer pada azal, la ha, wujudna fi al azal. Baca bina kuat. Walilah, la wujudna. Baca bina kuat. Makna bina mai. Kalau tidak, apa tidak? Ini bi'am qat'a adamana fil azali Dengan bahawa kata Wujud kita tu memutus tak ada kita pada azal Nasdaya aduh kita pada azal Hmm... Tahun anak, dua tahun boleh anak panggil tak? Dua tahun baru, dua tahun Bermakna sekal dua tahun ada anak Belum pada tu, Belum pada tu tak ada anak Lepas kali itu, tak ada, apa namanya Ada anak baru sekal dua tahun je Hanim mutus sekal dua tahun je baru tak lihat panggil tak ada anak tu kira dua tahun mereka ni, kundo lagi tiga tahun kok nu, ah tak ada anak dia panggil tak ada anak itu, apa apa, apa tahana anak asuhlo, ah, dua tahun, ah, bahu dua tahun anak, kalau itu kita kundo lagi tiga tahun tu, ah tak ada lagi, ah, nak nak itu, kalau itu kalu kita katanya tak ada anak ni lah memutuh tak ada belakar, seolah-olahnya anak ada dah, lebih ni yang dah dah. <laughs> Haa, anda kalau boleh memutuskan. Nah, Lalu wujudna, kalau kita dah mula ni, ada anak lagi, tak ada anak. Haa, tak ada, tak ada, tak ada, tak bini boleh anak. Haa, boleh anak jadi ada anak. Ada anak tu hundur kelihatan. Kalau tak ada bini pun jadi ada anak ke. Boleh hati-hati-hati tu. Haa, habis tu kata, Wa illa la wujudna fil azan. Haa, Hanya otak lah, ni, tirak ni deh. Allah Ta'ala berinya napah. Eh, ha <tuh> kita nak turun berhati hak demo dah tu pun duk jadi gelak cerah-cerah. Ha kemayan, dia panggil dia. Ha, nah, naha tu kena tanya menanyalah ulat-ulat ge, ulat-ulat tepat tak nampak tu jangan kita berdia-dia berdiadilah kita tanya eh sak kok mano kau tak apok kau ene. Ha terus nanya-nanya. Ada satu maksud tu hibur ha? Baik, itu dia wa illa tasui ibarak dulu. Kadang-kadang kita duk bergaduh ng ibarat, gaduh ng apo tak ada nak kira banyak tunduk kira atas. Haa Apa dia Zobik dulu Jaga ibarat juga Pah korporati semula tu dia Sebab tu diantara lain Kita kena rajinkan Dengan mutla'ah Tengok Tengok Hab ngajid dah Tengok Jadi kita Dia kata dia Tengok ngajid pening Tak tahu apa Pah dah tumit tengok-tengok Pah Haa Nampak dah Haa hmm, dia <coughs> awa ha, illa aib an qata'a adamana fil azal lawjidna na tajad kita fil azal jadi mana tumbuh kita ada pada azal paham boleh mana dah tak ada kita tu sedia nak kita kata ada fil azal wa huwa muhalul wa huwa apa wa huwa wujuduna fil azal Itu mustahil tu sudah adamuna fil azal ah ha, pada azali kita tak ada nak kita kata ada kan apa lah Ha, wahyu ada wujudnya di azal, muhal. Hmm. Abi. Kata Allah Al Yussi. Allah berkata oleh yang bersangat dan alim Al yusi dikata wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Atau al-allamah miyusi kata Wahuwa zahir tu zuhir Dalai keadaan zuhir pun Lakin hmm, Ada pula Lakin Kala al-allamatul al amiru walaka hmm. Deh, Setakat tu dululah Sebenarnya tak habis lagi kalian